Poftăște, poftiște logofe de Baldivin. Apropiete. Ce vești ne aduci? Prele Mariata. Baiași s a bătut ca un fulger asupra pământului Bulgariei și l-a transformat în pașaluc. Au numai știe țarul și să se lupte, mă cunoșteam un viteaz demn de cinstire. Nici vorbă că așa e mărite, doamne. Dar armia turcească e cât frunza podrilor și apa mărilor. Un buhoi s-a revărsat peste fermă de oașta bietului țar și a prevăguit-o în pulbere ca pe cenușa din vetre. Iar pe el l-au făcut prizonieri și l-au dus în rovie.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 doar eu am izbutit. Doar tu? Și l-ai țintit în plin? Da, dar să vezi. Când mi-a venit rândul, am întins bine arcul, am ochit și vâși și a zburat săgeata drept în mijlocul copacului. <laughs> și tot atunci, un fulgel a cerul și un trăznet a desfincat copacul în două. Hai de mine. Dacă ai fi văzut, mamă, putei să jur că săgeata mea a făcut asta și nu trăznetul acela de spaimă. Oh, oh, oh. Toată, te-ai întors. <laughs> Bun găsit, dragii mei. Bine ai venit, doamne. Găsit. Așa să te mai către foc. Ah. Scoate-ți mintele să se usuce. Amardică vreme, ploaie rece și deasă de toamnă, dar cu tunele și fulgere aprige împlice ca de vară. Da? Ce făceați voi aici, Mara? Mihail tocmai îmi povestea de o întrecere cu arcul. O, oh, iau și barem, a? voi stai printre învingători Știi data copacul acela bătrân și gros din curte? bună seama că l știu. E așezat acolo parcă de când lumea. Te pomenești că tu l-ai despicat în două? L-ai văzut? <laughs> Or o fi voști disbrava vreului trăsnet. Ma, mai degrabă eu cred că săgeata ta l-a fulgerat. Oricum, din întâmplarea asta, eu am semnislit un gând că săgețile noastre pot lovi tot atât de aprig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 Fruntea țin încruntată, și ochii sunt înnegurați de grija mare. Nu te înșel deloc, bună mea mare. Și nu voie să te înspăimânt, dar nici nu se cade să ascunde tot ce îmi sufletul. Dușmanul n a trecut hotarele. Cine? Mai zid. Unde? Când? Pe la Dunăre, mai jos de cetatea Turnu, în zorii zilei de ieri, vine cu oaste mare, cât frunza și cât iarba, cu spahii și cer cu achingi și azapii, cu vasal și robi, și nimicește tot ce-i stă împotriva. ce ai de gând? Am călărit toată noaptea ca să ajung mai repede la Argeș am schimbat ce cai. Nu mi-am îngăduit niciun pic de odihnă, iar pe drum mi-am tot frământat mintea în ce chip.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 Ia uite, am deschis o ploaie de să intre aia proaspăt. A stat ploaia? Privește, buna mea doamnă, pe fereastră și spune-mi ce zărești! Unde? Acolo departe. Munții cu stâncile colbite de zăpadă timpurie. și mai de vale? Întindere nesfârșită de codru până în apele râului. Ei bine, doamnă, acela locul potrivit. Ce vrei să spui?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 în inimile noastre bate cu putere iubirea de moșie. Și, oricât de vestit ar fi acest baiazid, nu vom tremura de teama lui și ridicavom vom, în calea zidul iubirii de țară, precum se ridică măreață și Neînvinză, o stâncă în calea fulgerului. <fie> Și așteptați în camera asta Pe stăpânul meu Seara bună, Soliman Bey Seara bună, spătare, Vlad Oftește și ea loc înălțimea ta Mult timp de taifas nu avem Iar misia cu care am venit mi-e clară Cunoaștem simțămintele domnii tale pentru noi Așa e înălțimea ta.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 Uneori trebuie urmate căi lateralnice. Viclenia vulpii înfrânge adeseori puterea ursului. Prea bine, sunt gata să îndeplinesc poruncile înălțimitale, oricare ar fi ele. Atunci, ascultă-mă acum, doamne.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 Robia și plocoanele dinaintea celui puternic și îngânfat Sau libertatea și îndrăzneala acelui ce nu-și pleacă grumazul Și nu-și vinde moșia Vreau să aud acum părerea voastră Roadele pământului, Maria ta, și cistă. Și, cistă. Și, libertatea. și libertatea Roadele și, și libertatea, Maria ta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 I'll punch in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 și ce visat mai departe, copile? Norul acela urât a căpădat în fățișare omenească Și a început a sufla atât de tare Că s-a stârnit o vigenie cumplită Despulbera tot ce ieșea în Și te -a pe tine? Mă țineam cu amândouă mâinile de coama bidiviului Și el tot încerca să zboare pe deasupra norului Și ați zbutit? Vezi, mamă, asta nu mai știu Că m-am trezit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 de și fi fost ceva mai mare, eram și eu acolo, alături de ei. Poate nu o să mai fie niciodată nevoie, dragul mami, să-l pe că tu în și urgia războiului. Da, da, dorința asta târnă și de soarta luptei ce se dă acum. Tata va birui. Ascultă ce spun eu, mamă. Nu se gândul tot cel bun, că ce de va fi așa, vom avea și liniște, și pace, și libertate. Se întâmplă, oare? Ce anume mamă? De Ce am Și întârzi atâta Baldovin? Mircea mi-a trimis vorba că logofătul ne va duce către munți la adăpost, acum în zorii zilei. Cred că a și s-a simțit mai bine. să doamnă. Dumneata? Spătare, Vlad. Eu. Eu și un pâlc de călăreț. Măria sa vă înștiințează să-mi-l încredințați pe fiul vostru spre a-l duce la adăpost. Era vorba să mergem împreună cu logofotul Baldovin. Da, dar Baldovin a rămas de-a dreapta Măriei sale. Se pregătesc de luptă.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 Iat, nu mi-am îngăduit să părăsesc tabăra până ce n-am ispravit pregătirea luptei. Da, unde e Mihail? Așa după cum a poruncit Maria sa, a plecat cu spătarul Vlad. Cu cine? Cu spătarul? Întocmai. Doamnă, doamnă, fiul vostru e în mare primejdie. Ce tot spui, logofete? No spătarul Vlad l-a trădat pe Maria sa și, din împreună cu câțiva slujitori de ei, a părăsit câmpul de luptă. Dumnezeule, cum e cu putință? Și Mihail e acum în mâinile acestui digălos. Ce de făcut? Marii nu-i vreme de pierdut. Voi alărgam dinpreună cu pâlcul meu de oșten pe urmele spătarului. Domnia ta mă vei aștepta aici. Nu, nu, nu așa de liniște. Dau poruncă să mă de calul. Merg și eu alături de voi să vreau salvat copilul.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 Noi ne-am strecurat pe potecile înguste și ascunse vederi și am subțiat grosul dușmanului ce ne urmărea cât s-a putut mai mult. Apoi a venit rândul banului Dragomir. Arcașii mei au reversat măria ta proaie întunecată și deasă de săgeți. Atât de multă de parcă acoperise cerul de plumb și de smoală. izbitu în două rânduri, iar când s-au izprăvit tolbele de săgeți, am năpustit peste ei puzere de polovani.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 Românul nu se pleacă dinaintea nimănui, dar nici nu dorește a se război. Acum când băiazid văzuta cât atât de a măcinat rândurile de oșteni, poate că eu mai fi scăzut curajul și trufia. Deci gândurile vostre ale tuturor una sunt și eu nu pot sta împotrivă. Maria ta! De nu-ți e pe plac ce-am chipzuit. Spune-ne numai o vorbă și gata suntem a trage spada iar din teacă. De bună seamă, nici unul dintre noi nu s-ar opri din luptă dacă asta ce e vrerea. Deci că e mai nimerit altfel, piepturile noastre îți vor sta chezășie și de acum înainte. Așteptăm doar semnul mării tale. Așadar înțeleg bine, sunteți cu toții deopotrivă de partea înțelegerii prin bunăvoie. În tocmai în tocmai maniera. Maniera. Eu nu vă cer și niciocară n-am aduce vrerii voastre Pentru că înțelept e gândul acelui a ce caut o oprii de sânge Numai că, după cum bine știm, dinaintea noastră se află un despot Lacom de glorie, visând la zidirea unui imperiu A cărui granițe vor acoprinde întinsuri nemărginite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 Vom încerca a face tot ce ne stă în putință. Bane, Dragomir, să-mi se pregătească solia de pace, Cinci Cai și Flamura Albă. Să trăiești, Maria, da! Maria!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 Vorbește! M-am tot gândit, în fel și chip, cum să-l doborăm pe acest dușman neînduplecat, ce cu am înverșunare ne stă împotriva. Acum două zile m-am strecurat până în tabăra dușmană la casa boierului Vlad. Ești deci curajos, Soriman? Ba, îți spun drept înălțimea ta, mi-a fost frică.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 domnei Mara și al Logofătului Ce s-a întâmplat? Nendorocierea, Măriata. Mihail, fiul domnei tale a căzut prizonieri în mâinile spătarului Vlat. Mm, mernicu, nu-i ajunge că și-a trădat țara. Acum a vrut să lovească și în mine și Logofătul? Împreună cu doamna Mara și cu un de calreţi, au plecat porumele spătarului Măriata. Că ne întoarcem și noi, Maria Nici gând, banule, Dragomir. Trebuie să mântuim mai întâi treburile țării. Și fiul Măriei ale! Am nădejde că Logofătul îi va găsi urma. Dragomire, unde-i boierul Ghinea? Mm, zicea că-l dor șalele și-a rămas acasă. Parcă el a fost cel care ne-a îndemnat mai cu o sârdie să ducem solie de pace lui Bazin. Așa e, Doamne, dar nu înțeleg... E numai așa o bănuială ca o părere, dar vreau să-mi o întăresc.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 Văd un pâlc de oameni, femei bătrâni și copii din din greu pe drumul ăsta prăfuit cu buccelli de spinare. ce e cu ei? Doresc să aflu. Să ne apropiem, Maria ta, și ne vom lămuri pe dată. Bună ziua, oameni buni! A ce e cu voi? ce se fie! Fugim din calea urgiei! Porunca de la Maria Samir da. și a domnul țării. A trimis vorbă să punem la adăpost bruma de bucate și de veșminte ce da. ne au mai rămas. Și-am luat calea codrului da. că-i mai ferii da. de primești. Ați gândit bine, oameni buni. În calea dușmanului i ar fi stabilă cei în putere luptătorii. Boierule, apoi să știi dumneata și să nu-ți fie cu supărare, dar noi gândiserăm altfel. Nu, a cum adică? Iată așa, bătrâni, cum suntem unii dintre noi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 se află însuși domnul țării. Să ne trăiești, Maria ta! Să ne trăiești, Maria ta, cu sănătate și fericire până la 12 bătrânețe. Noi, poporul de rând, îți zicem, Mircea cel Mare, pentru că ești viteaz cum n am mai fost domna românilor până la tine, și cel bătrân pentru că ești sfătos, înțelept și chipsuit.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 Maria ta, doamna Mara? Ce e bani, ginea? De ce te uiți așa de parcă ai fi zărit un strigoi? Aha. Au nu cumva oare fiul nostru, Mihail, și a fost adus de spătarul Vlad Doamne. spre a-l întemnița într-unul din beciurile casei tale? Mie, spătarul Vlad, de ce ar fi făcut-o? Vlad a trădat țara și pe domnul ei.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 Zălogul și chezașul trădării lui Vlad. Ce zălog, Logofete? O știi prea bine, nu te mai preface. Copilul Mării sale va fi în mare primejdie dacă domnul țării nu-și va pleca grumazul dinaintea sultanului și va continua lupta. Lasă-mă să trec! O șurel, Logofete, Baldovinu, șurel! Să nu chem oamenii mei să-ți mai patolească zelul! Cum, băiurule, îndrăznești să arunce asemenea vorbe în fața Mării sale, doamna Mara? E casa mea! Și nu dau voie nimănui oricine ar fi să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 Parcă erai bolnav, Baneghinea! Vezi dară că trebuie să pun la îndoială vorbele domniliei tale! Ciccarosule, vei plăti scump ta!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 Adeseori ori buturuga mică răstoarnă, carul mare. m am înfrunta pe mine, Baiazid, Luceafarul Orientului. Nu am venit aici până la auritul cort al măriei tare pentru a semna furtună, ce din potrivă, pentru a ne înțelege prin bunăvoie. Dar nu pricep că nimic nu poate am sta în cale, că pot preface în pulbere și scrum tot ce mi se împotrivește. În afara unui singur lucru. Un singur lucru? Care-i acela?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 Dacă ai avea un fiu și ai fi încum până ca mine în șaseul ăsta, ce-ai face? Am patru! ce deci aș avea de unde alege? Eu n-am de ales, pentru că am numai unul singur. Mai întâi țara. Fie a tu și neamul tău de cremene! Pleacă! Zici din fața mea!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 Nu sultan, ci peste toate taina ce se ascunde în inimile celor ce luptă. Și care e această taină? Seta de dreptate, de libertate și de neatârnare. <fie>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 care l-ai înfrânt pe strașimir, l-ai spulverat pe țarul Sisman și le ai acoperit de lauri, gloriei Davidin. Tu, Mustafa, vei, care ai supus și ei prefăcut în pulvere pe apărătorii lui. Tu, Rashid, bei, care ai trecut prin foc și sabie dârstorul și voi ceilalți de care nimic și nimeni nu va a oprit din drum. Voi, floarea Orientului! Vităi și ne-am neînfricați ostași, căliți în cele mai grele încercări. Vă împiedicați acum d-un ai grăit.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 Bă, fiul meu, așadar te-au găsit, băiatul meu, băiatul meu, dar ce cauți aici în vântoarea luptei? Logofete maldovini, dacă vrei ca mulțumirea mea să fie deplină față de domnia ta, du te rog pe acest băiat cât mai departe de locul ăsta. Am împlinit și băi împlinit și de acum înainte toate poruncile. Afară de una că la stăruința aprica feciorului Măriei tale, nu mă pot împotrivi nici cum băiat. Tată, nu te mânia! Vreau să fiu alături de tine. Aici copilă nu joacă. E foc și pară, e luptă pe viață și pe moarte. Dar știu să trag cu arcul și încă bine. Și apoi, tată, nu mai ai învățat chiar tu că mai înainte de orice e țara? Da, Ionă. așa am spus și asta e sfânt. Împlinească-se dorința ta. Atunci vei trece de-a dreapta mea pentru că așa se cuvine unui os domnesc. Și acum să mergem să înfruntăm dușmanul. Vor Aici sunt domnia ta! Bane de la Gomir! tine, doamne! Logovede baldovin! ta! Poer, și tărani și Să nu mă uiți, doamne și pe mine! Și dumneata! Să nu-ți fie cu supărare, măriata, ta! Dar n-am mai putut răbda! Am pus la loc de taină urma noastră de averi și ne-am întors cu toții și bătrâni, și femei, și copii. Să ne strângem roată în mării tale, că toți avem un singur gând și o singură dorință. Să ne apărăm țara. Oameni buni, iată să iubesc zorii de dimineții de la 10 octombrie a anului 1394.